і мусив розгадувати дурнуваті загадки, якими господар сипав мов з міха. Був то власник маєтку у великій горожанні, що за щирцем, як їхати зі Львова на комарно. Пан Генріх Мангольд, сполонізований німець, закінчений дивак, котрий увечері, якщо не пиячив, читав в оригіналі французькі романи. Вранці ж перераховував він диків на оборі. В обід обмацував курічі гнізда і власноручно забирав яйця. Після обіду об'їжджав верхи на коні лани і записував до Нотеса прізвища мужиків, які не вийшли на панщину, а ввечері запрягав екіпаж і в чому був, їхав на бал. Пан Сираковський обняв Бельовського і Галашкевича. «Ми, власне, на вас чекали. Ні, він не скаже Августові того, про що дізнався від Вайди. Нині не можна сіяти з невіру в людях». Колись розповість, при нагоді. Мангольдові подав два пальці. Терпіти не міг цього простака і скупердягу. Дунін Борковський умить покинув свою компанію і подався за паном Владиславом, забувши про Вагелевича. Мангольд у свою чергу дуже зрадів, уздрівши Сухоровського. Притьмом підійшов, взяв його під руку і, втішений, що має жертву для своїх загадок, тут же почав їх висипати, мов горох з ворка. Отже, скажіть, пане Вайдо, Чому когут заплющить очі, коли піє? А не знаєте? А тому, що свою пісню він знає на пам'ять. А від якого пса швидше втікає Заєць? Чорного чи білого? Звичайно, що від білого, бо заєць думає, що пес роздягнувся до сорочки, аби швидше дігнати. Та почекайте, Міхали, я недавно склав ще одну прицікаву загадку. Чого не знав Соломон, коли видумав воза? Та він ніяк не міг зрозуміти, чому задні колеса не наздоганяють передніх. Сухоровський відгорнув від себе Мангольда, немов на покосі щойно зв'язаний жита, і наближався до Бельовського, не чуючи, як запищав пан Генріх, заточуючись назад, ніби від пориву вихора. Та як ти смієш, хлопе? З Бельовським Сухоровський привітатися не встиг. Пан Владислав підняв руку і заволав до розгармидерного залу. «Увага, пані й панове, увага! Підійдіть ближче, маю для вас важливе повідомлення». Князь Адам Чарторийський наказує кожному грабі, шляхтичеві, посполитому і слузі бути готовим до повстання, дата якого буде згодом повідомлена відповідальним особам. Повстання почнеться з Кракова, куди підійдуть сварбовані в Туреччині польські й козацькі загони під довудством Едварда Дембовського». А ви поки що перевіряйте зброю і споживчі запаси. Розсилайте своїх емісарів у найвіддаленіші села, щоб хлопи були готові вийти з косами. Рокош розпочнеться в один день у кожному місті, містечку, селі, маєтку, по всій Галичині. І хай нам цьому допоможе Бог. У візитовій залі знялася несусвітня Веремія. Пані, які щойно до самозабуття пліткували, переминаючи кісточки всім знайомим, а теж незнайомим, заволали Хай живе президент, хай живе Чарторийський». Вони без кінця повторювали вітальні каличі аж до істерики. Панночки знімали золоті браслети з рук, сережки з вух і скидали на таці, з якими увійшли до зали слуги. Панове розбирались під носію келихи з шампанським, кидали золоті монети і вигукуючи. За незалежність вихиляли до дна, п'яніючи від хмелю і патріотичної гарячки. Нарешті, нарешті, вигукували вони, цокаючись фужерами, аж сипалися на долівку скло. Граф Дунін Борковський повернувся до столика, де сиділи панечі, які ще хвилину тому вислуховували його анекдоти. Тепер вони, витягнувшись, стояли з келихами в руках і скандували піддиригування пана Юзефа. І ще польська не згинела. Пиворізи вкотили до зали бочку пива, вибили чопа і розливали в гальпи. Сухоровський стояв окремо і пив, коли слуги підносили йому частунок. Теж п'янів, і від цього ще дужче обурювався патріотичним содомом. «А скільки донощиків серед вас, а хто з вас вийде на барикади крикуни?» Зачувши святе гасло гощинського з уст п'яних жуїрів, він з пересердя кинув фужером під підлогу. Та ніхто цього не помітив. І через це його обурення переливалося через вінця. Панове пили пиво, мальвазію, горілку і шампанське. Галас то стихав, то вибухав знову. Пан Сіраковський до хрипоти благав о спокій, бо ще не все сказав. Бельовський і Галяшкевич покинули зал, за ними пішов і пан Владислав. Гості п'яніли все дуще, та врешті спам'ятав їх громовий регіт, що залунав десь угорі. Під павуками, на яких позгасали свічки, тільки з бічних канделябрів падали слабкі відблиски пломінців на застиглі від подиву обличчя. То сміявся, стоячи посеред зали, двометровий велетень, в якому всі впізнали таємничого зв'язкового самого князя чарторийського, вайду, красеня і першого в цій компанії Фацета, від погляду якого мліли панночки того форналя, яким гидували, захоплюючись водночас, молоді пані. Він переміг реготом рейвах, і коли врешті зал занімів від несподіванки, і всі, нерозуміючи, дивилися на нахабу, який своїм сміхом зіпсував патріотичний галас, найсміливіші панове почали до нього підступати, прибираючи воєвничі пози. Проте Міхал,